Nakon podne namaza samo kratko se vratimo na temu da podsjetim i sebe i vas. Govorili smo o temi kojoj odgoj duše vrlo bitna tema koji nikako musliman koji želi da svoju dušu odgoji, da je očisti da dođe pred Allah čista srca ne smije da zapostavi taj moment odgoja duše samo kontrole i samo ispitivanja. Navo sam primjer Musa alejhi salatu vesselam, kur'anski primjer kako Allah subhanahu wa ta'ala pripremao Musaa za poslanicu da ponese breme svog naroda, da izvede svoj narod iz robovanja i robovlasti kod faraona u robovanje jednog Allaha subhanahu wa I naša zadaća je danas kao što su kao što je Allah subhanahu wa ta'ala počastio našeg poslanika sa posljednom objavom Kur'anom a naš poslanik prenio i objasnio joj i pojasnio i, i naučio svoje ashab da juhridžu na nase min ibadati l'ibad ili ibadati robbil ibad da jednostavno ljude izvedu iz robovanja ljudima u robovanje gospodara ljudi. I ne bi otvorili, niti bi došli sa predbitku ni pred jedan narod, da ashabi nisu o njima govorili. I prije svega bi im predstavili islam. Kada bi ušli kod vođe, govorili bi, mi vam dolazimo sa uputom, sa onim što će vas spasiti i ovoga i onoga svijeta što će vam dati uputu ja sam putokaz na ovome i na onome svijetu i dolazimo vam sa knjigom i sa poslanikom koji ljude izvode iz tame na svijetlu, iz robovanja ljudima u robovanja Allahu subhanahu wa ta ta'ala tako da ovaj primjer kuranski nama dobar postrijek na koji način da odgajamo svoje dužu. I da koran učimo i da po njemu radimo. I da kod ajeta zastajemo. Da ne govorimo koliko su oshabi učili suru Bekara po devet godina. Da bi naučili tri ajeta, pa ne bi, kaže, učili ostala tri, naredna, sve dok ne bi ova tri spravili u praksu. Jer ovaj život nije dan ili dva. Allah može nekome produžiti život ko 70 godina, 60 neko će umrit prije ali je bitno da odgajaš svoju dušu i da budeš spreman da kada se vratiš Allahu Subhanahu Wa Ta'ala da se vratiš kao pravi musliman da ispuniš ono što se od tebe traži a večerašnja tema je isto tako tema koja nosi sa sobom velike poruke tema kojoj Muslimani trebaju svakodnevno da razgovaraju, da razmatraju na koji način da poprave svoje stanje u ovom segmentu. A to je ispravno shvatanje, naređivanja na dobro, a zabrnivanja zla. Izabrao sam ovu temu jer smo u vremenu kada manjka ljudi, onih koji pozivaju Allahov i kada smo potrebni svakog brata muslimana da širi ljepotu ove vjere jedine Islama, kako ovim zemljama gdje je većinsko stanovništvo nemuslimansko muslimansko, ne tako i u našim zemljama odakle smo došli da svoj narod, narod iz kojeg potičemo, da pozovemo Allahu vjeru, da bi oni osjetili Ono što mi osjećamo od ljepote Islama i da bi skilni sa sebe obavezu kao što ćemo vidjeti kroz kuranski ajete i hadise obavezu sa kojim nas Allah subhanahu wa ta'ala svakog od nas obavezuje kada je u pitanje pozivu Allahu vjeru. Počeći, počeći ovaj terzovo predavanje sa kuranskim ajetom gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi min shaytanu rođim Kuntum khayra umetin uhridjat linnasi ta'murune bil ma'rufi wa tanhavuna anil munkeri wa tu'minune billahe Ovaj ummet umet Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam Allah ga je načinio najboljim ummetom koji se ikada pojavio Zbog toga što su najbrgo urojni Zbog toga što su najlepši Zbog toga što govori ovim ili onim jezikom Netakom je Allah Allah subhanahu wa ta'ala je učinio ovaj umet Probranim ummetom. I uzdigao je gajan nad ostalim ummetima radi par stvari. I navaju Allah subhanahu wa ta'ala jednu od njih u ovom ajetu Te'muruna bil ma'arufi wa tenhavuna anil munkar Narejuje te na dobru A odzla odračata Wa tu'minuna billah I wa Allaha U Kur'anu ništa ni došlo jobih niti redoslijed, niti harf, niti ajet pri ajeta i onaj koji kasni iz onim koji je, koji je mu prednjači. Sve je došlo s ciljem. I došlo je s ciljem naređivanja dobro i odraćanja zla prije imana Allaha. Jer zbog toga što je taj segment daveta i poziva Allahu u vjeru preći od imana, ne. Suprotno toga, imanu Allahe najpreći. Ali kako doći do, do imanova Allah subhanahu wa ta'ala? Kako da tvoj komšija, kako da tvoja majka, kako da tvoja rodbina krene da kroči iz tazom Islama ako ti nećeš poznat? Ako ti nećeš biti sebe njegove upute? Ako mu nećeš pogovoriti nešto o vjeri? Na koji način? Allah je bio kadar da objavio svakvu kuću u jedan Kur'an. Primjera Kur'ana da spusti se sa nebesa. Nije to cilj. Cilj je daveta, cilj je poziva da svako od nas, shodno njegovim mogućnostima, poziva Allahu vjeru onoliko koliko mu je dato znanja. I vidjet ćemo uz Allahu pomoć kroz primjere da nisu samo oni koji se školovali da, da budu da daje, da budu profesori, nisu samo oni dužni da poziva Allahu vjeru nego na svakom svjestnom muslimanu koji je svjestan Allahove vjeri ima svoju određenu dužnost da ponese obavezu i čast poziva Allahov vjeru jer Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam je rekao beligu anni beligu teklif obaveza u hadisu došlo došli su tri tri segmenta prvi je beligu obaveza svi preneste od mene Anni tešrif, počast, od poslanika. Počast je da preneseš govor od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Počast je da kažeš, rekao je Allah u poslanik, to i to. Počast je da kažeš, komšija moj, prijatelju moj, rođače, Dajdža, amidja. Allah subhanahu wa ta ta'ala je rekao u svojoj knjizi to i to. to je Počast u alevu aje kaže samo jedan ajet ako može prenijeti to je kaže onaj ademo eh, le haraj znači da, da je Allah s.a.v. da je Allah u poslanih Hadisu, olakšao umetu zamislio da je rekao preneste od mene cijeli mushaf čitav Kur'an ne bilo lahko a bilo bi za obavezu nego je Allah u poslanih s.a.v. olakšao svojim sredbenicima سيد بإنسان محمدا صلى الله عليه وسلم دا سونيه قدانا دا پرنسوا بمكر يدن آيت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكري وتؤمنون بالله تاي امت كوية ازبران دوستالم امتما اما سوى особine karakteristike يدنة ودنج ازناجنية تيه karakteristike كيه بوزيو الله وير ايمان والله سبحانه وتعالى A da su sljedbenici knjiga povjerovali ono sa čime je došao Mohamed s.a.v. to bilo bolje za njih. I prijašnji umeti su također pozivali Oni koji su bili na pravom putu poziva su Allah u vjeru Međutim umet kao umet narod je ja ostavio tu instituciju poziva I onda ćemo vidjeti kroz kur'anske ajete Šta je našlo nakon što su ostavili poziv svog, svog naroda I nakon što su ostavili upozoravanje svog naroda od, ono, od zla onoga što dolazi nakon činjenja grijeha prema gospodaru svjetova. U tri segmenta ovaj umet se odlikuje nad ostalim umetima. Prvo, u Risale, u poslanici. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kur'an da ostane jedan naravna pojava do sudnjega dana prijašnji knjige su objavljivane i zatim su skrivljivane. Nis u ostalo u svom orginalnom eh, spisu, u originalnim riječima, kako je Allah subhanahu ta'ala objavljiva u svojim poslanicima. Kur'an je toga zastrčit. Nahnu, inna nahn nazalna zhikra wa inna lahu lahafivun. Mi zaista objavljimo, kaže Allah ovaj govor, i mi ćemo ga čuvati nad njim djet. Što je ostalo ključem do sudnjega dana da niko neće uspjeti da iskrene ovaj Kur'an da ga promijeni i da neće moći da dođi sa nečim sličnim njemu kao što je došlo u pet Kur'anski ajeta u cijelome Kur'anu da Allah subhanahu wa ta'ala izaziva cijelo čovečanstvo i ljude i džine da dođu sa knjigom sličnom Kur'anu da dođu sa deset ajeta sa deset sura da dođu sa jednom surom koranskom sličnom njojzi da je slična koranskom tekstu niti su mogli kroz 1400 godina niti će moći pa makar sudnji dan do, došao nakon 1000, 1000 godina neće uspjeti da dođu sa nečim sličnim koran i to je nama ponos I imamo pravo da se pohvalimo pred ostalim umetima da kažemo imamo knjigu koja je vjerodostojna koja se ne mijenja koja ima u sebi nadnaravne pojave, koja govori onome što će doći iza, koja svaki dan otkriva nešto novo u sebi i nosi velike poruke, vijesti o prijašnjim ummetima, ono što je među nama i na koji način da se vladamo i da se ponašamo i da živimo po toj knjizi, a u isto vrijeme govori onome što će, što će doći kasnije. Što nije riječ o ostalim umetima, nemaju takvog ni. Tako da ovaj umet se razlikuje od ostalih umeta po knjizi Kur'anu. Druga razlika ili druga, drugi šeraf i počast ovog umeta nad ostalim umetima jeste u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Naš poslanik, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, je najprobraniji poslanik od svih poslanika. Allah ga je odabrao da bude posljednji poslanik. Najveći Allahom miljenik, najodabraniji Allahom robu, koje je najbolje stvorene, koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Počastio je ovaj umet, počastio nas, da budemo njegovi sljedbenici. Prijašnji poslanici su doveli Allahu subhanahu wa ta'ala, poslanici, od njih je bio Musa, da ga učini od sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Omer ibn Khattav radi Allahu anha, je jednoga dana čitao tevrat, uzelo listove tevrate i čitao, Zate kao ga je naš poslanik s.a.v. kako čita te listove pa ga je upitao naš poslanik šta je to o pa je ono rekao to su listove te vrata pa je se naljutio Allaho poslanik s.a.v. i rekao mu je ostavi zaista ono što vam je objavljeno preko mene to vam je dovoljno i tako mi onoga u čeju ruci moja duša da sada Musa ibn Imran dođe ne bi imao drugo ništa osim da meni slijedi. Vidjeli smo u prijašnjem, u prošlom versu, koje mjesto je uživao Musa, ali je salato salam, kod naše gospodara. Kelimu Allah, poslanik koji je pričao direktno sa gospodanom svjetova, ali da, je, da se pojavi u našem umetu, ne bi mogao da ništa drugo da radi osim da slijedi Kur'an i Sunnet. To je za naš počast. Isebnu Isa, alaih salatu wa salat kada se spusti pred kijametski dan, na bijelu munaru, kod istočnih vrata Damaska, slijediće ovaj menheđ slijediće Kur'an i sunnet neće se vla vladati po, po, po inđilu neće se vladati po onome što mu je Allah subhanahu ta'ala objavio, nego će biti jedan od sljedbenika Muhammeda sallahu alaihi wa salam. to je počas za nas i obaveza Da svakog onoga koga poznajemo, s kim se susrećemo svakodnevno, na koga možemo imati uticaja, da mu govorimo ovim stvarima, da mu prenesemo poslanicu, da mu prenesemo uputu koju Allah subhanahu wa ta'ala dao nama kao počast i hediju, izabrao nas je nad ostalim ljudima. Mene i tebe, Allahov robe, da budemo oni koji spominju Allaha jutrom i večer. Allahuva je mudro zašto je izabrao tebe, a nije izabrao nekoja drugoga. Postoji razlog. Ali ne nemoj dozvoliti da se naš gospodar rasrdi nameni na tebe zato što ćemo šutjeti na svakodnevne greške i propuste onoga koji, koji budu sa nama i oko nas. Nego na jedan lijep način kao što ćemo vidjeti, inša Allah, ako ne stignemo danas, onda u sutrašnjem predavanju jutarnjim ćemo govoriti o bitnim, znači, postupcima na koji način pozivati, pozivati u Allahu vjeru. Treća počast ovog ummeta nad ostalim umetima jeste u menheđu. Je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio ovaj menheđ, menheđ koji je objavljen preko našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame, nama i do sudnjega dana na čitavom čovečanstvu, jeste put koji je lahak, وما جعل عَلَيْكُمْ في الدِّينِ من حرج, Kaže Allah, nije vam Allah subhanahu wa ta'ala dao ništa teško u vjeri, u dini Islama. A također, nije ostavljeno ništa, a da nije pojašnjeno u Allahovoj knizi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, مَا فَرْرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Mi u ovoj knizi, ništa nismo propustili. Kažu islamski učenjaci, mu feseri ovog ajeta. Od njih imam taberi. Ovo min šeji, ma farrotna fil kitabim min šeji, kaže nema ništa. Bilo vjerskog aspekta, bilo vodinjalučkog, a da ni spomenuto Kur'an. Mi to znali ili ne znali, mogli dok učiti ne, sve je spomenuto Kur'an. I apsolutno ne trebamo ni nijednu drugu knjigu pored Kur'ana. I sve što nam treba I na dunjaluku Što se dunjaluka tiče I svakodnevnog života I sve što nam treba U vjerskom pogledu Nalazi sva Allah u ovaj knjizi Zato je ovaj menheđ Koji je sklopljen Od Korana I od sunneta Gdje Koran pojašnjava sunnet A sunnet Koran Ima jedna velika cjelina U koju niti treba šta dodati, pa da bi bili sretni. Niti treba od nje nešto oduzeti, pa da bi nam bilo lakše. Ne. I Allah subhanahu wa ta'ala je dao da po ovom Koranu i po sunnetu, možemo da se vladamo u bilo kojem mjestu i, i prostor I u bilo kojem vremenu. Nije ograničeno samo da za vrijeme poslanika, sallalahu aca. Kažem, oni su živjeli u vrijeme kad nije bilo tehnologije, kad nije bilo sredstava, informisana, sa to ne treba. Ne. Islam je za sva vremena i za svako mjesto. Za ovo mjesto u Bosni, u Mekiji i Medini, u svim krajovima. Čak šta više upitan je po sanih, sallallahu alijevu sallam, o mjestima gdje ne ima sunca. Sjever Švedske. Šta, lahoposlaniče, ako budemo postili i klanjali u mjestima, ti će dan biti do, dosta duži, kao što je spomenuto za vrijeme deđala. Da će jedan dan biti kao 40 dana. Odmah sahavi pitaju, interesuje se, kako ćemo klanjati, kako ćemo postiti. Pa kaže, došlo je znači da se mjeri po najbližoj zemlji, u kojoj se namazi e, obavljaju onaj normalno. I u zemlji u kojoj se posti, znači koja ima zala sunca i izla sunca. Tako muslimani čak i koji borave u, svje, u sjeveru Švedske, gdje jednom u pola godine onaj, dođe sunce, pola godine bude mrak, a pola godine bude dan, da poste i klanje i da se mjere po najbližoj zemlji koja normalno klanja u normalne vakte, I normalno posti. Sve u Koranu došlo je u sunnetu. Ništa ne trebamo sa Od samog ustajanja, od samog načina čišćenja do najvećeg stupnja imana govora La ilaha ilallah Muhammadu Rasulullah. Sve je objašnjeno. Allah subhanahu wa ta'ala je govoreći o vjernicima i vjernicama Rekao: "Vel'mominuun walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yatuuna az-zakata." Virnici virnci su jedan drugima prijatelji. I onda je nabrojao nekoliko osobina koji moraju pri sebi imati da bi bili pravi virnici. Kaže: "Naređuju, naređuju na dobro, o zlo namazu namaz uspostavljaju i daju zekat. Mufesiri od njih Ibn Kesir rahimahullahu ta'ala kada su govorili o ovom koranskom ajetu neminovno je da su spomenuli važnost ili preciznost toga da je došlo naređivanje na dobro odračan zla prije namaza i zakajata iako znamo da je namaz stuh islama da bez namaza nema zgrade islama Islam je kao kuća, kao građevina. Ima svoj osnovni stup, to je namaz. Ima ostali stubove, poput posta mjeseca Ramazana, davanje zekijata, hađ. A kod je ovaj glavni stup, namaza, kuća pada. Međutim, ovom kuranskom majetu je došlo s mudrošću od Allaha. Došlo je naređivanje na dobro odvrčan zla prije stuba Islama. Da nam kaže i da nam ukaže Allah s.a. na važnost ovog aspekta uvjeri. vjeru. Dave i poziva Allah vjeru. I da ne može se namaz uspostaviti osim da ljude pozivaš u namaz. I da neće biti oni koji obožavaju Allaha ako ja i ti Allah robe, budemo šutili i ne budemo govorili o ovoj vjeri. Ja neću da govorim Ti nećeš, peti, deset Neće se islam proširiti Kako je islam došao U razne krajevi Na koji način su ljudi ga prihvatili Nuđeno im je Prihvatite se Allahovi vjeri Budite Allahovi robovi Neki su odbili, neki su prihvatili Međutim i danas imamo milijardu I više muslimana Čitavom umetu, čitavom čovječanstvu Nije to tek tako došlo Neko je radio U Egiptu prije 40 godina egipćanke nisu većinom bile pokrivene. Mešćide su bili prazne. Prije onog buđenja sahve islamske u Egiptu, mogao si vidjeti egipćanke koji ne samo da se ne nose islamski, nego su razgoličene. Sada u Egiptu teško ćeš naći muslimanku da ne nosi hijab a u slučajeva, ako je udata, nosi nikab. Neko je se trudio da dođe do toga. Neko je svoj znoj i svoju mladost ostavio i osjedio na tom putu da se promijeni stanje. U prošlom sistemu koji je pao nakon revolucije, glavom platio, je glavom platio da na, danas mladoj generaciji, novom, novoj generaciji Egipćanova, bude bolje. Nekom otišao Allahu Subhanahu Wa Ta'ala da bi nama bilo bolje. Zato je obaveza i počast da budemo jedni od onih koji će pozivati Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i govoriti o ljepotama Islama i pozivati ljude na namaz svoje najbliže, pogotovo ako ima ukućana koji ne klanjaju majka, babo, amidja, dajidja, tetke, braća, sestre, Da svakodnevno razmišljamo na koji način ih pozvati u dini Da ne na lijep način, da svoje, svoju, svu svoju energiju, misli, sposobnost, inteligenciju usmeriš u tom pravcu. Na koji način ih pozvati da počnu da klanjaju sallahu sallahu sallahu ta'ala. Jer ipak ako imaju namaz, ako se danas pet puta okreću u kakibli, nadate se veliki hajr da, da bude u njima. Jer kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanhaa anil fahša i wal munker. Zaista namaz odraća od loše i dijela i razvrata. Pa će namaz a kobuda učvrstiti, da nakon toga privati mnoge druge stvari u Islama. Međutim, namaz, namaz. I Allah uposlanih sallallahu aleyhi wa sallam je pred svoju smrt na samrtnoj posteli govori as-salā, as-salā, as-salātu fi vaktiha. Namaz, namaz, namaz u vrijeme da kaže ummetu brinite se za namaz. Nemojte ga ostaviti. Ne zapostavljajte stub islama bez kojeg islama ne može, ne može biti. Navecimo prvo prvih e, nekoliko primjera lijepih iz priječnih ummeta kako su oni pozivali Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Jasin وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إتين نوديكا و بريمير سيلا غرادا و كويسمو poslali poslanika إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززناهما بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إمي سو ім посла I oni su otešli svome narodu i rekli im O narode moj, mi smo vama poslanici od Allaha. Nisu povjerali uni. Zanijekali su. Rekli su vama enzalar rahmanu min šejih. Nije Allah ništa objavio. In entum iletek divun, vi lažete. Ti poslanici su se trudili i danju i noću da svoj narod on na nas selamet dini islama međutim oni su odbijali onda jedan momenat koji mene interesuje želim da svamo podijelim jeste čovjek koji nije bio poslanik koji je došao sa kraja grada on je min aqsal medine yas'a i dođe čovjek žurno s kraja grada ili je bio zamoradnik ili se bavio nekim drugim poslom stočarstvom obični čovjek nije bio poslanik. Qale ya qaumi ttabi wal mursalin. O ljudi moji, narode moje sledite ove ljude. Šta vam je? Zar se raspravljate sa onima koji su poslani od Allaha Subhana Teala? Ittabi man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Sledite oni koji od vas ne traže ništa, nikako nadoknadu. I oni su upućeni, poжели pa ne vidite? što je veliki primjer nama muslimanima i ono što smo rekli na početku da nije samo na onima koji se školovali da nauče Kur'an na pamet da znaju dosta hadisa da nauče ovu vjeru da nije samo na njima da pozivaju nego i na tebe vrate muslimanu shodno tvojim mogućnostima da ako ništa ukažeš kažeš ima tu džamija, hajde sa mnom ima predavanje, da idemo slušati zajedno jer je ovaj čovjek koji je došao s kraja grada zaslužio dženec zbog toga Samo zato što je rekao svom narodu: O narode moj, sledi, to sledi ovog, ove, ovaj, ove ovaj poslanike. Qila yadkhulul janna, ubijega. I reče mu se u džennet. Qala ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kaže: Ah, da bog da moj narod zna kako me Allah samo počastio i uveo me u džennet. Ja sam izmukao jednu pouku iz ovoga. Da je ovaj čovjek i nakon svoje smrti, ubišega i nakon svoje smrti, težio da svom narodu dostavi poslanicu. I nakon što je preselio, ubiše ga, znači mučili su ga. Nisu ga mogli ubiti tek tako da nositi bol. Neko da pođe nas danas da ubije, kako bi su hodio prema njemu? Bili ga nakon toga volio. Volio njemu hajir, nemo teorije. I ti bi gledao da i njega što prije smakniš. Tako ako bi ostao živio. Pogledajte ovog čovjeka koji je shvatio davu. Ah, kaže da moj narod samo zna. Da mi je bo samo da, da se vrati minutu iz dženneta, pa da im kažem sad ja vi u džennetu. Krenite za mnom. Nije rekao Allahu moj zdrobit, u upropasti, da, da im e, ubiše me. U džennetu šao. I kažu Fesir da je ušao u žene zbog beričeta dave koji je radio. Da mu je Allah sve hanoj talo prostio svaki sin Adamov i u ovom umetu i u priješnjim umetima samo su poslanici bili sačuvani od griješenja. Da bi mogli da dostave u svoju poslanicu, risalu onako kako je Allah zade onako kako on želi. Ali ostali ljudi, svi su griješili. Pa i taj čovjek. Pa mu je Allah uprostio zbog beričeta dave i beričeta poziva svog naroda da slijede te poslanike. Pa je rekao da Bog do moj narod zna kako me Allah počasti uveo me u lipe dženete. Pa ako ništa, moj brate muslimanu, budi kao ovaj čovjek s kraja grada, pa kad dođeš u društvo, ljudi koji ne klanjaju, makar im reci, ima u tom i tom mjestu čovjek koji poziva Allah u vjeru, govori ili ga dovedi. Insana za kojeg znaš da ima znanja da radi za Lahu vjeru. Uzmiješ ga u auto, upaliti, odijeti nekome od tvojih komšija, od tvoje rodbine uzijaret i pustiš ga da priča. To je tvoja dava. I ti na taj način ako bude se odužiti za obavezu poziva u Islam i na taj način ćeš ako bude imati veliku nagradu kod Lahu. Također mu'min iz, iz faraunovej porodici uvijek koji je krio svoj iman međutim u datom momentu kada je najpotrebnije bilo iskazao je svoj iman i rekao ovo ljudi slijedite mu sa šta vam je narode zar da uzimate nekoga mimo Allaha za božanstvo zar ovog faraona kojeg ja znam tu iz njegove familije pa razboljeva se pa pada na postelju pa slabašan je, pa jede i pije iz nas se šta se dešava nakon jela i piće on božanstvo on vrijedan nam mu se klanja, poziva svoj narod. Iako mu je bilo upasu se život, jer ne bi krio svoj iman da Faraon nije prijetio da onaj kogod povjeruje u Allaha i povjeruje u nekoga mimo Faraona da je Bog, da će ga ubiti. Ali ovaj čovjek, mu'min, bio dosledan onoga na čemu jeste. Međutim, sada ću se osvrnuti na par momenta kada su prijašnji umeti, a to je isto pouka za nas, da nam se to ne desi, i da se čuvamo tih veliki griha, kako su prijašnji umeti zaradili kaznu kod gospodara svetova nakon što su ostavili Allahu Allahogiru. Allah kaže, Lu'ina allavine kafaru min bani Isra'ile ala lisan Davude i Isabni Maryam, dhalika bi ma'asavva kanu i'atadun. Allah je proklao, prijašnji sljedbenika knjiga na jezicima Davuda i sina Marijaminog Isaa zato što su se ugriješili u svakom grijehu kanu lajetana hauna amunkarim fa'alum ne bi' ma kanu je fa'alum nisu jedne drugi upozoravali u onim ugrijesima koje su radili čak i ako je vjernik bio njegov jaran tamo griješi ostavi ga ne upozorava ga, veli da Da nam budu jače veze, da, jer zamjerit će ali ako mu kažem, ostavi duhan, ako mu kažem, hajde bolam u džamiju, šta, šta klanjaš u kuće? Što će onda ezan? Što će munara? Što će džamija? Što će imam? Obavaju zaklanjati. Velika, ostaviću ću ga ja, neću ga dirati u tome. A ne do Allah da još veće grije od pijenja alkohola i tako dalje. Ili ostavljaj na namazu. Veliki da bi ja bio dobar sa njim, ja bolje da njega ostavim na miru. Allah subhanahu wa ta'ala je naveo nama vjernicima da ostaje da čitamo tu, tu, taj događaj do sudnjega dana desio se u narodu Benu Israela gdje im je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da subotom lovi ribu to su bili subotari Os'alhom o anil qaryeti lati kanat hadiratu albahri fi as-sabt. Kaže Allah reci obavjestih o narodu koji su živeli na obali mora. Bilo im je zabranjeno da love subotom. Šta su uradili? Poznata priča, ali aču ja ako boda na događaj koji slijedi nakon njega obrati pažnju. Da bi izbjegli to da bi zavarali sami sebe, Allaha nikada neće zavarati. Zabacivali bi mrežu petkom i vadili nedjeljom. Tako da su im ribe dolazile subotom. Allah je iskušao da subotom, kada ne smiju loviti, da dođu ribe same na obalu. Mogu da ih fate rukama. A u drugim danima riba nikako nije bilo ili je bilo malo. Ali nije džaba iskušao. Iskušani su zato što su imali crninu u svojim srcima. Bio im je iman... U Allah subhanahu ta'ala slab skroz. I misli su da time mogu da prevare gospodara svetova. Pa je Allah iskušao s time da iz njihovih prsa izvadi onu proljavštinu, da bude dokaz nama, da ne kažemo kako je Allah iskušao vidjeti da su bili dobri muslimani. Kao iblis. Iblis je bio u društvu meleka. Bio džina, ali zbog svog znanja, svog velikog stepena. Allah ga je uzdirao na stepen meleka. Ali Allah znao da ima crninu u svojim prsima da mu srce nije baš pretvaraju se. I zato nikko neće biti ostane na ovom svijetu da neće biti iskušan. Fe la ya'lam anna Allahu alladhina sadiqu wa la ya'lam anna al bi Allah znaju k'o govor istinu, a ko laže. I onda iblisu dao iskušenje preko Adema. Fastud, čini mu seđu. Pa se onda uzorao leo, a Tako Allah iskušao ove subatare da izađe prleljavštene iz njihovih prsa da bi ljudi znali ko smo ni osnovi. Oni nas toliko ne zanimaju. Zašto? Zanimala su ovoj temi dvije grupe koji su se nalazile od tog naroda, Jedna, oba, oba dvije su bile vjerničke. Jedna je upozoravala te ljude koji su zabacivali, govorila im stalno, narod naš. Ne smijete to raditi. Ne smijete čak ni petkom zabacivati a nedljom vaditi. To je varka. Varate sami sebe. Jer vidite da lovite ribu koja dolazi subotom. To vam je Allah zabranio. A druga grupa je bila vjernika koji nisu zavacivali mreže. Čuvali se od grijeha. Bili dobri mu'mini. Međutim, ostavili su te kao što je došlo u hadisu. Ostavili su taj svoj narod koji je griješio, kaže poslanik s.a. Pa su sjedili s njima, jeli i pili, a nisu ju pozoravari. Veli, ja je alhamdul laklanjam, žena mi pokrivena, išao sam i na haџ redovno dajem zekat svaki ramazan postim to što moj mujo komšija naklanja to nije njegova stvar pa ni holeda da me ne vidi a ja svaki dan izlazim džamio su neki kažu dovoljna je ezan kao dokaz veli ja sam proči ezan pozvao sam ljude to što se on nije odazvao to se na suđim da odgovarat saćemo vid kroz ovaj primjer koji je u Kur'anu spominje da li je dovoljan ezan i da li je dovoljno to što samo ti musliman da se oprađaš pred Allahom kada ti dođe tvoj narod pa se navali na tvoja pleća pa ti kaže zašto me nisi pozivao a zašto mi nisi dao onaj najljepši poklon što si imao kod sebe jer da mi kad nekog volimo pa imaš dobiješ neku finu čokoladu je, ovo neću pojest odo svoma babu najbolje da na da dnevna da pojedemo zajedno zašto? zato što ga voliš pa zar mi ne volimo svoj narod gdje smo se rodili gdje boravimo, gdje budemo Prijatelja koji je s nama završio osnovnu i srednju školu, radi sa nama zajedno. Pa varaš ga kad mu ti pokloniš čokoladu, a kriješ od njega iman. To je varka. Ti mu kažeš, ti ime, ah babo, ja tebe volim. Evo donio sam ti, sad sam bio kod nas dole u Bosni ili u Sanđaku. Donio sam ti radloku. A ti njemu ništa nije izdao. Ti njemu dadni iman. Povazoli ga uvjeru da dođe s tobom zajedno u džamiju, da zaplače u namazu kao što sti plakao kad se tek prijatio vjeri. On bude lijepo kao što je te bilo lijepo. E to je poklon. Pa mom da dadni rahat lokum pozadnjega pa pojete, nije problem. To je manje vrijedno. Ove dvije skupine mina su imale razishte razmišljanja. Jedu su rekli, mi ćemo ju upozoravati. Sve dok budu zabacivali mrežu, mi ćemo i dalje govoriti narode naš. To ne valja. Ako nastavite tako bi ste kažnjeni drugi su veli, bitno da mi ne zabacujemo bitno da ja klanjam Alhamdul'a da postim, da sve kod mene u redu a to što moje komšije moja rodbina neće tu je do njih, ja sam im jednom reku i vi su jednom rekli i onda su ostavili Allah u tome kaže وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَتَعِذُونَ قَوْمًا i oni što nisu pozoravali ovi što su zabacivali rekli su onim vjernicima koji su Činili davu, koji su da ostave se griješenja. Kako što ih upozoravate? Kur'an. Hajde bolam, pusti ga više. Neću u džami, neću u džami, samo ja krije. Lime ta'idhuna qavman, Allahom uhlikuhum, evmu azzimum azzaban šedid. Allah će ih uništit, il će ih žestokom kaznom kaznit. Samo ako ne budu ona idali se, ako ne budu uklanjali, postili i radili ono što Allah traži od pa Allah će ih Ali koga još uzni, sad ćemo vidjeti. su odgovorili ovima. Sa dva dokaza. Kad su imali rekli, zašto ih pozivate? Pa Allah će ih uništit. Mi se odvojite samo, mi smo vjernici, idemo u džamiju. Ovi tamo što se griješe, ka se svoj taš. Jednostavno ima između nas i njih, pjerda i gotovo. Qalu ma'aviratan ila rabbikum wa ne'allahum Rekli su ovi vjernici koji su upozoravali ovima. Kaže, mi ih pozivamo na dobro, a odraćamo i iz dva razloga. Da bi se pred gospodarom upravdali. Dođeš na sudnji dan i ajti. Meho nije klanio. Zeid nije klanio. Amr nije klanio. Ti si i Nisi nikad pozna, pozvao. Tako mi uzmiš noga Laha. Dođeš na sudnjemu danu i okat će se tebi ovdje. I reće, zašto me nisi upozoravao? Pa ti si, kaže bio malo ne Možda smo i mi takvi bili. Možda i mi do svoje 18. godine nismo hlanjali. Allahu tome kaže: "Kezalik kuntum min qabl, famanallahu aleikum fatabayyenu." I vi možda takvi isti bili koji oni. Pa vam je Allah ukazao počast, čast dao vam je iman, fatabayyenu bi im Ne možete škrtarati na tome. Jedan Amerikanac je primio Islam pri dvije godine. Gledao sam video. Možda ima 35-40 godina. I sad, alhamdulillah, brat je, onaj naučio nešto od Islama i, i počeo je da poziva uvjer. Ono, ono liko koliko on zna. Ima jedno dirljivo predavanje, e, otprilike priča o sebi kako je primio Islami. Ali jedno pet minuta ponavlja onom skupom mu'minskom i kaže ljudi, Pa kako ste mogli odmene 25 godina krit u svijetu knjigu? Pa zar je ovo, kaže, moglo da, da bude među nama, a da ja ne znam za ovu knjigu? On hoće da, da, da umre od muke kako nije prije spoznao Kur'an. A možda da si ga vidio prije 10 godina, rekao bi od ovoga nema ništa. Pa nije od mnogih bilo ništa, pa Allah i učinio da budu vođe Islama i Muslima. Pa čitajte primjer Omera di Allahu Anu. Čitajte primjer ostalija shaba, Halid bin Walida, koji su jednoga dana bili, nevjernici, muširici, borili se protiv Islama. Međutim, kada su se prihvatili Islama, a, Omer ko je Omer, a? I Halid ko je Halid. Ali trebalo je neko da pozove Halde i Omera. Pa da njegova sestra proguta, pa da pred Omerom, koji je žestok bio, Da izvadi Kur'anske ajete sure Taha. I da mu kaže: "Ja sam musliman, radi što hoćeš, što hoćeš." Pa i udari. Pa i krv poteče. Pa kada vidi što je uradio, onda uzeo onaj list na kojem je napisan početak sure Taha i to biva sebev onda da se uputi pati. Da postane musliman. vjerit su dali im dva validna dokaza zbog čega pozivaju da se opravdamo pred gospodarom svjetova na sudnjemu dal i ne bili su oni pogojali jer ti ne znaš šta je u ljudskim srcima niti znaš gaib ako neko ima da zna gaib da nam kaže ovaj neće da povjeruje i da ga ostavimo tek onda kada izađe životine iz zemlje Reći će ti si mu'min, ti si keafir, to je već kada sunce izali sa zapada i gotoviš. Neće da koristi nikome da primi islamin, ali to nije sad. Sada je otvoreno svima, elhamdulillah, da primi islam. Kogod želi da primi islam, to mu je e, dopušteno i ima pravo onaj, da primi islam da postane naš brat muslima. Falama nasu ma zukiru bih ikadasuni subotari što su zabacivali mrežu kada su zaboravli ono o čemu su bili upozoravaani anjayna allazina yanhuna an al-su' kaže Allah spasili one koji su pozoravali na zlo wa akhadna allazina zalemu bi azabin ba'isin bima kanu yafsuqun auni koji su zulum prema sebi učinili, nismo žestokom kaznom kaznili. Gdje je ona treća skupina? Oni vjernici, koji nisu pozoravali svoj narod. Allah je spasio one koji su pozoravali. En džajne ladine neun su spašeni su, nisu kažnili. I odmah dolazi na kraju koranskog ajta i one koji su zulum prema sebi učinili, koji su činili grijehe, Oni što zavacivali, nismo kaznili žestokom kaznom. Gdje su oni i mu'mini, dobri oni mu'mini, ali što su šutili. Nema ih ovdje. Ima. Zajednost s onima što su Zajedno Zajednost dva tefsira ima. U prvom tefsiru da je Allah kaznio zajednost s onima, zato što su šutili. A u drugom tefsiru, u ovog Da Allah na njih spomen svaki zatruo. Da nisu čak ni spomenuti. Toliko su bezazleni i neznačajni da ih Allah nikako nije spomenu u ovom kuranskom majetu. Što je veliki dokaz za nas i opomena da shodno kao što sam rekao mogućnostima i znanju upozoravamo, pozivamo, naređujemo na dobro, a odrećamo zlato. To jeste, širimo ovaj dini islam i pozivamo ljude u ljepotu ovoga, ovoga dini, dini islama. Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam sav svoj život je predao da poziva ljude i da ih izvodi iz tmina zablude u svjetlo islama. I vjerujte mi, Da kada god svjetlo Islama zasija, tu nema mjesta tminama. I kada god dođe znanje, istina, u jedno društvo, u jedan džemat, u jednu kuću, jednostavno tmina ne može tu da obstane. Kad tad će se ugasti sve ostalo i kad tad će zamriti sve ostalo sem Islama? Dokaz toga je kao dokaz dana i noć. Dan, svjetlo, kao što je Allah s.a. ostavio kao primjer da je dan i svjetlo i jasnoća dana, da je to primjer istine. A mrkla noć koju se ništa ne vidi, da je to primjer zavluve. Shodno tome je i razmišljati da dan ima svoju svoj izvor, sunce. I kada god, god taj izvor zasija, kada god dođe istina, kada god govoriš o Allahu i poslaniku, Jo Kur'anski maajetima izađe to sunce istine i zasija mjesto u kojem boraviš. I automatski zavla dana staje. Oja'a al-haq wa zahqa al-batil, Allah subhanahu wa ta'ala. I došla je istina i zaista neistina nestaje. inna batila kana zahooka, al-batil neistina nikako ne može opstati. Dal noć svoj izvor. Nema Kada se pojavljuje noć? Tek onda kada sunce zađe. Nikako prije. Jeste kad vidjeli da je sunce na sred neba? I da je ujutru ili na večer? Da ne ima oblaka? A do isto vrijeme vlada noć? Na isto mjesto? Nikad. Nećete kada vidjeti? Tako je primjer istine i neistine. Kada god budemo govorili o ovoj vjeri, pozivali o vjeru, tmina će se povlačiti. Ona ne može da obstane. To svatili prve generacije muslimana, to svatili ashabi kada su pozvali ovaj narod u istoj generaciji. U istoj generaciji pola dunjaluka i više pozvali u din islam i svi su im se odazvali. A tek onda kada svatili la ilaha illa allah muhammadur rasulullah poneli to svojim prsima i imali jaku želju. I elan da to prenesu ostalim narodima, pa čak i ne Arabima. Pa čak i na Arabima. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao pisma u razne krajeve svijeta Arapima i Narapima prevođeno je, druge jezike da bi ljudi da bi ljudi shvatili poruku i pouku poruku islama i ono zbog čega su zbog čega su stvoreli. Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam je u virdostenim hadisima govorio o ovom segmentu. Ona ređiva na dobro odrčan uzla. U hadis kojeg prenosi ashab Ebu Sa'id al-Khudri radijallahu anhu kaže reko Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam men ra'a minkum munkaran fel yugayr hubiedih. Ko od vas vidi neko loše djelo, loš postupak, neka ga promjeni rukom fa illam jastati'a fa bilisani ako onda ne može rukom neka to učini jezikom fa illam jastati'a fa bi kalbihi o thalike adza'fu ako ne može jezikom onda srcem da prezire i to je najniži najniži iman u hadisu je došlo minkum neko od vas što znači da smo svi spomenuti o tom hadisu i oni koji su nadređeni i podređeni I oni koji vladaju i oni nad kojima se vlada. Tako da u osnovi, e, gledano sa fikske pravne znači, e, strane, poziv u Allahu vjeru je fard kifaje. Što znači da je stroga obaveza na grupi muslimana, ako ih je dovoljno, da oni ako krenu i oni ako drže tu instituciju i pozivaju znači u Allahu vjeru i ne fali im ni broja ni snage, da spada obaveza sa drugim muslimana da ne pozivaju međutim sve do, do te mjere dok li nema dovoljan broj onih koji pozivaju vjeru obaveza je na meni i na tebi brate i tebi brate koji radiš i onaj koji ne radi onaj koji je u PMZ i onaj koji je u škole da pozivamo Allah vjeru da budemo od koji su nastavili da kroče stazom Allaho i poslanika jer je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika samo s jednim ciljem da pozivaju svog narod da nema drugog Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala. A u druga dva hadisa kaže poslanik sallallahu alaihi wa Pozivajte na dobro, a odraćajte o zla prije nego što budete zvali svoga gospodara pa vam se neće odazvati i prije nego što budete tražili oprosta pa vam oprostiti neće što je dokazom da ostavljane ovog velikog posla ove velike stvari u islamu da je sebebom toga da se Allah neće odazvati na toj dobu što je krupna stvar ti dobiješ ja rabbi smiluj mi se gospodaru lakšaj mi daj mi na fakku halal daj mi lijepu najlijep e, porod obskrbi me sa djecom koja će me slušat, koja će biti u islamu a ostavio se ovaj segment u vjeri, ti doviš veliš što mi se ne ispunjava dova što ide li imam problema u ovom je ležio odgovor a pozivanje na dobro i odračano zla kao što je došlo u drugom hadisu ne ti će umanjiti o tvoji nafaken ne ti će požuriti tvoj smrt Da se bojiš da kažeš, e, ako ja budem to radio, neko će mi doći glave. Nećeš moći umrijeti, Allaho robe, osim onog trenutka kada Allah odredi da umriješ. Allaho poslanik je tri godine bio obsadio. Nije imao šta da jede. Pa je bio progane, pa je datos stotinu deva i zlatnici i pare samo u potjeri za poslaniku da se ubije. Kada je izašao iz Mekke, mušice sve uložili samo da se ubije Allaho poslanik. I razne ratove protiv njega pokretali. Pa došli su saveznici pred samu Medinu. Jesu li ga mogli ubiti? Jesu li mogli nešto? Nisu. Da onda kada je Allah s.a. odlučio da se ova vjera proširi i da dođe na istok, i na zapad, i na sejer, i jug, Allah uzima svom najmilijem robu dušu i vraća se svome gospodaru. Molim Allah s.a. da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas učini od onih koji istinski... Pozivaju u vjeru. Molim Allah, S.W.T., da nam omili nareživanje do odvraćanja zla. Da nam smekša naša srca kada učimo Kur'an. Da nam učini Kur'an svjetlom naših srca i naših prsa i naših očiju. Da nas ojača u ovoj vjeri dini Islamu, da nas učvrsti i da nam posljednje riječi sa ovog adnijaluka budu La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا يا الله فجرا جئت بعد العصر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي انت عند الحوضري انت هاد و صاف يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك